Ron, önskar Hits FM. Hits Ja, ah, god morgon, god morgon. Varmt välkomna. Lönehelg. Det <laughs> man står lite så här på morgonen så känner man här Och så tänker jag så här. Nej, vet du vad? Jag vill bara dansa. Fredagsförallan. Yes. Och välkomna till Fredagsförallan. Morgontid i Radio Talkshow här på Hits FM 97,8. Zoomen byggd med mig, Janne Holmbom. Den perfekta eh, grejen att starta grejen med att starta... Grejen att starta grejen med att starta helgen med, jag menar. Hörrni, eh, jag måste berätta. Eh, det var så här, va? Jag var, jag var ute och gick och så helt plötsligt så, så hörde jag hur det bullrade bakom Och så stannade till och så Och så var det någon som öppnade en dörr så var en stor traktor som bromsade in så här. Vad skulle du ta med dig till nu? Grannen bromsade in traktorn och skrek ut sin fråga för att överrösta ljudet från den knackande dieselmotorn Vad? Skrek jag tillbaka Traktorn tystnade Och grannen klev ut – Ja, vad det, eller vem? sa han. – Oj, <går> jag vet inte. Kanske frun, försökte jag. – Frun? frågade han och jag tyckte nästan att han hånlog. – Ja, absolut, svarade jag störst och försökte verka bestämd. – ja, sa han, var och en sin egen lyckasmed. Ibland, får jag inte säga nästan jämt, gör han mig irriterad. Så även denna gång så fräste jag. Ja, du då? Vad skulle du ta med dig? Han kliv upp i traktorn, startade motorn och skrek. En bro förstås! No man is an island! Fredagsfrallan med Jan Hornborn. God morgon. Önskar HITS FM. <här> HITS Ja, oh, god morgon. Hör ni nere på Fredagsfrallan. Idag är det den 26 september och det är ju lite, lite mörkt är det är. Fredag den 26 september. Hej Malin, ska du prata i mikrofonen? Berätta att du är med idag. Hej, vem är du? Vad heter du? Jag heter för... Du får prata närmare mikrofonen. Jag heter Fatima Ning. Ja, det gör det. Du är min dotter och du hänger med idag bara och lyssnar lite. Jag sitter med och, och målar ja. samtidigt. Eh, så du är min sidekick kan man säga idag. Men du ska vidare och jobba sen också. Ja. Ja, det blir bra. Ja, nu ska vi säga hej till dagens gäst. Erik Hellqvist, fotograf Erik Hellqvist. Hej, Erik, vad kul att se dig igen. Ja, tack och hej förresten. Ja, ja. Mm. hur är du? Eh, ja, jag konstaterar att du har ju som vanligt då en kiss t-shirt på dig. Det Allt är alltid svårt att välja vilken man ska ha, men jag tog den här för den logga över lådan <hör> Hur många har du? Uh, lite för många, men kanske 20 eller något. <laughs> en del kan jag inte ha längre för att de har krympt av någon objektiv. Ja, de ah, är. det där man får passa sig när man tvättar saker. Ja, uh, absolut. Men du krympt kan man väl inte säga att du har gjort din verksamhet utan du, du har flyttat din verksamhet kan man säga. Ja, jag är mitt emellan kan man säga. Uh. Uh, jag är mest på nya, uh, minst på gamla. Uh. när Vi har lite grej kvar i, i uh, gamla lokalen. Ja, uh, just det. Lasse har blivit pensionär, förstår du. Ja, din, din kollega. Ja. Han har... Han har jag, jag kan inte tänka mig att han har lagt kameran på hyllan, men, men han, han stoppar pipan lite oftare, kanske. Jag vet inte. Eller? Nej, men jag vet inte. Han har fotograferat så otroligt länge och eh, drivit bildmakarna sedan 70-71 någonstans. Alltså, så är att, så eh, länge? Och jag har ju bara varit med sen 2002. Så att, eh, jag menar, han har ju gjort otroligt mycket timmar eh, med, med jobbet. Så han känner väl att det var läge. Han är 67 snart, så att... Eh, ja. Och då... då det han... känns som 67 är slutartid. <skrattar> ja, vi tar en låt så skrattar vi en ja. <skratt> ja, just det. Nej, ja. Men, så så är det. Så ja. att, då tar han även med sig, för det var hans namn bildmakarna. Ja, så okay, att då, ja. då byter jag till mitt eget lilla enkla namn istället. Då. Så ja. blir det väl lite kanske något nytt. Och ja. Lite nysatsning och så. Ja. Och mitt på Storgatan. Ja, en men det var ju trevlig. Ja, du är så läge till och med. Ja. Hörnläge. Det är ungefär de tiderna jag jobbar, men jag har inte öppet hela tiden. Nej, så är det. Eller hur, va? Eh. Men du var kul. Ja, jätteroligt. Ja. Men du håller på för... Har du öppnat egentligen? Du Nej, vi, vi har inte öppnat, men det händer att det knackar folk på den och, och då öppnar man ju om man kan hjälpa dem eller någonting. Men det är lite rörigt. Lite mycket måste komma igång under nästa vecka någon gång i fall så att jag kan... Ja jag kommer inte ha öppet alla dagar jag kommer ha servicetid i vissa dagar och då kommer jag anslås på dörren och även i annonser Men du, eh, först och främst då grattis till framgångarna i SM åter Ja, det var kul Berätta eh, Ja, SM i fotografi det låter ju, det är ungefär som att tävla i musik kanske men eh, om man ansluter en fotograf till någon organisation Svenska Fotografernas förbund eller Svenska Fotogrupperna eller något sånt så har man rätt att tävla i SM och då skickar man in i olika klasser och då fick jag ett silver i porträttklassen och som hedersomnämndande i bröllop och kom väl femma totalt i SM då. Wow. Det låter ju SM som jättestort men jag menar det är, det är många som inte skicka, kan skicka in för att de inte är anslutna Nä. och det är många som kanske känner att, att ja, de men, inte... Ja men är sant det själv. Nej nej, det nej men jag menar så men det handlar ju ja. inte bara om... Vi lever ju i en digital värld nu men SM är ju hela grejen. Då ska man även skicka in printar och printarna ska vara okej okay och det ska vara ja, just det. som en färghantering. Och sånt. Så det är, ju som, det är inte bara att man knäpper en bild och sen tittar man på den på skärm, utan det är ju det är ju printar som bedöms. Ja. Är det. Men du, hur, skulle du, hur skulle du beskriva ditt yrke idag jämfört med ja man säger då nu, ja, från när du började. Va, alltså... Har det inte varit en enorm teknikutveckling för det första? Jo, när man började så tittade man ju bara på... Eller inte bara, men man hade ju oftast en kamera som man tyckte funkade. Och sen så tittade man på olika filmer. Olika framkallningsprocesser, över- och underframkallning. Man pressade filmer, framförallt svartvitt då. Ah. Och sen att man skapade mycket i mörkrum då. Mm. Men samtidigt så, så fotograferade man betydligt mer för... Nu pratar jag inte om mer utan mer uppdrag då, i och med ah. att man, man försökte vara så liten tid i mörkrum som var möjligt. då. Ja, ah, just det. Nu är det ju mycket, lite foto och mycket datorarbete. Ja, ah, okej. Okay. Det är mycket bildbehandling Ja, alltså. ah, absolut. Finns det, finns det äkta fotografier fortfarande? Förstår du vad jag menar? Ja, ah, det förstår jag hur du menar. Om man säger så här... Ibland läser man att ah, den här bilden är inte fotoshoppad, säger folk. Ah. Men... Ta in en, en råfil som man måste jämföra med ett negativ. Det är ju, den måste ju framkallas. Ja. Så istället för att sätta negativet i förståningsapparaten så stoppar du in negativet i Photoshop och så ställer du kontrasten. Svart och vitpunkt och lite sånt där. Precis som man gjorde i mörkrummet. Så att ja. då är ju ja. I så fall är ju alla bilder fotoshoppare men, mm. men de är ju framkallade Sen kan man ju gå in och förändra andra saker Som att lägga till och ta bort Och sådär och det är ju det, är det man börjar snacka om Att det inte blir äkta längre mm. Men stoppar du bara in ett digitalt nägg Och gör den vanliga mörkrumsbehandlingen i, i datorn Så är ju, då är det ett äkta mm. ja Då är det liksom hantverk Ja Ja, men alltså man kommer ihåg, jag kommer, ihåg, jag kommer, ihåg, jag kommer ihåg en valkampanj men det var ju med Allan Larson när, när han var någon som Socialarna körde fram. När det var den här första riktigt fotoshoppade eh Alan, och honom hade de gett jättemycket råd så han såg liksom ut som en transa som väl på att sminka av så där <laughs> då, då har man gått över gränsen kanske. Om det inte så var så att man ville få en effekt av det. Jag tror inte det just då är för själva Ja, det var något misstag kanske. Ja. Mm. Men du, eh, om man då tittar på... Alltså i, idag är det ju så här att... Alla har ju en kamera. Ja. Alltså i stort sett... Du, möter, du du, Varenda en som du möter på gatan i stort sett har ju en kamera i fickan. Mm. Så... Antingen en kamera man kan ringa med eller en kamera man bara kan ja, prata Ja, eller hur och och, och och då göra en satsning som du gör. Då kan man ju tänka sig... men snälla Erik, hallå liksom... Ah. Nej, men alla har ju en spis här men alla startar ju inte liksom... Ja, du tänker så. Ja, men jag menar, bara för att ha en kamera så kanske du inte kan fotografer. Jag menar, jag har ju likadana golfklubbar som David med Jag är långt ifrån hans standard, kan jag säga. Ja. Ljusår. <laughs> Nej, men det är så. Det måste ju krävas något mer också, givetvis. Ja. Uh, utan att låta för dig. Men, men så är det ju med allting. Jag menar, du kan ju... Vad du än köper, varenda dator som folk har är bättre än alla skrivmaskiner. Alla klassiska böcker är skrivna på. Ja. Så att, jag menar, det är ju bara... Det bara jämföra. Ja. ja, det var rätt i. Man blir ju inte en bara för att man köper en trollerilåda. Nej, man, man klarar <laughs> något kanske korttryck efter en stund. <laughs> men du, ja, men sorry, ja. vad heter det? Om man, om man, vad, vad, vad, vad tycker du fortfarande är roligast då i, i jobbet? Är det, är det själva plåtningen? Eller är det kundkontakten överhuvudtaget? Eller är det F? Nej, men fotogra våra fotografer är ett ensamt jobb faktiskt. Så kundkontakter är otroligt viktiga. Ah. Och det finns ju olika kunder. Jag menar, jag har ju fotograferat lite förskolor och det är fantastiskt roligt. <haha>, är De är inte svårt? kunder i, i, i den bemärkelsen, men just att kontakt med människor, jag, jag, det, det gillar jag. Vilka är svårast då? Vilken kundkategori är, är barn svårast att fotografera? Nej, Djur? men då får man liksom lite grann hoppa ner på deras nivå på något sätt. Vilket jag kan ta så svårt för att göra. Om du frågar min hustru <laughs> uh, Och uh, nej, men det brukar vara. Nej, men det är så här: att när man kommer vissa. Nu vissa... ska jag säga så att säga någonting dumt här. Men. men uh... Nej, men när man ska göra vissa porträtt sådär och, och, och få folk att slappna av då. Ah. Så att det inte blir för strikt. Många säger att det ska vara lite casual sådär. Och jag, jag tror, jag tror man, man, man kommer långt med det här så alltså, just. Ah. Att det ska inte vara liksom att slipsen sitter åt så det knappt kan andas och mm. utan det ska vara lite, lite loose liksom och sen försöka få folk att slappna av då och känna mm. det också. Är ju, det, det ser man ju i bilden om de inte gör det så att. Men jag, jag, om man vänder på det... Ja. Alltså, jag förstår att det kan vara svårt att vara fotograf men det är ju fruktansvärt svårt att vara motiv. Mm, men då får man ha lite trick där Eller hur? Ja, ge oss ja, några men, tricks nu då. Men tricks, så. Men man, alltså man får vara lite, lite så här. Och, upp och ner och lite, vad ska man säga, lite fumlig och lite så här, du vet, så de tänker på lite annat liksom, och göra ja, lite, ja, det, ja. göra sig lite med flit och, och, och hålla på och trixa lite med, med ljuset och så sen, och sen så helt plötsligt så tänker de på andra saker ja. och sen så ska vi bara ta en bild och så ja. lite så, bara fram och pilla lite på på kragen där så att man är liksom lite ja, tränger på dem lite nära så att ja. man kan backa bort sen och, och sådär så, så kan de slappna av lite ja men så precis, ja, nu ja. lämnar han min zon min, min här nu kan jag, liksom, ja. så, men, så men så du ska finns... man ha stängt stängd mun eller öppen mun? det ja, beror på Alltså, vaha, okej. Okay. Ja, men ska du skratta ser det jättekonstigt ut med stängd början. Ja, ja, ja. <laughs> men alltså, för det, jag tycker så här: jag tycker det är nästan svårt. Och sen, ja, du ser, jag ser jag, mina ögon är knappt öppna när de är öppna. Och så tänker jag så här nej, men nu måste jag liksom visa att jag har ögon. Så mm. då, och då ser man ju ut som man är livrädd. Mm. Men det, det är det som är den där... Kan du inte fotoshow... Alltså, jo, alltså, allt går. Allt går, <laughs> uh, sen finns det ju, har man mellan en också, men... Det är, det är olika spärare på vilket uppdrag man gör. Ja. Rena reklamuppdrag är ju alltid. Ja, då kan man skriva att det är människor. Människor kan man ju inte riktigt pilla med hur som helst. Ska vi pilla med lite musik? Kan Så vi göra? Det här är du önskat. Det här är. Ja, det, det tror man inte är sant. Vi är Ja, Men det är bra. du det där var väl lite otippat Erik. Va? Ja, men jag gillar den tidigare. dips. Ja, det var ett fototema också. Ja, absolut. helt okej. vad om jag nu säger så så vad kan man använda dig till då? Oj, det mesta tror jag faktiskt. Berätta. inom foto i jag jag gör ju allt från körkort ID-kort till cv bilder, personalporträtt, reklambilder, barn, bröllop. Du kan, jag kan göra bilder, jag kan göra canvas, rollups till företag. Ah, det, ja, det där. mesta. Ja, ah. har ah, rollups ju liksom. Ah. Ja, så har jag dukar och så här. Jag, för jag, jag tittar förbi snabbt igår så alltså, vilken jäkla storformatskrivare har Ja, den är ah. lite lite stor ja. Inte ja. Små, Men, är, små här små sådana patroner som är på 700 ml styck så där. Ah. <laughs> alltså, ja. det är så alltså. Den det är rätt snål så att. Ah. Mm. Ja, vad häftigt. Vi pratar med Erik Hellqvist. Eh, fotograf som gör en eh, satsning i helt egen regi har ju, har ju varit en, en, en viktig beståndsdel i bildmakarna men nu när Lasse pensionerar sig med ålderns rätt. Så uh, satsar du på nytt mm. mitt i, i smeten på Storgatan Storgatan nummer är, 40. 40. Ja. Ja, Gamla expert säger folk men det är jättegamla gamla expert. Ja, det blir det Fast va? inte riktigt äldsta utan Nej, då var precis. det mitt över gatan på Helviska gården. Jämtesaguspals va? Ja, är, är, är, är sådär? Farligt nära kakborden Ja, just det. Ja, ja, just det. ja det. är Hörnet Falkgatan, Storgatan är det då? Ja, just det. Ja, ja men vad fint. Jag såg, du har redan fått jättefint i skylten där. Alltså att... Ja, jag håller på att göra om lite nu för att nu håller jag på. Det ska bli som ett galleri, tänker jag. Jag har inte ha någon affär så äh, okay. ska vi sälja lite små saker. Men det ska vara ja. mer som ett galleri som man ska känna att man kommer in och kan bara gå och softa lite och så och medan man väntar. Eller, eller... Ja. Inspireras kanske, jag, jag vet inte. Ja, ah, vad cool. Kommer även ja. ha egna utställningar sen med annat då, en, en jobb då. Ja, ah, just det. En tanken ah. var det fall. Ah. Du, e egna utställningar. Kan vi inte prata lite om bilderna från Afrika då? Ja, oh, kan vi göra? Berätta lite. Ja, vad ska jag berätta? Det. Hur kom du på idén? Och, och vad som liksom... Hur jag kom till Afrika kan jag säga. Ah, För att ah. det var... <laughs> Kalle och Kike Hagström var innan som jag tog varsitt visum. Eftersom jag gör sånt också. Och... Uh, Kicke pratar ungefär lika mycket som jag. Om ja. inte mer. Ja Hon, hon, hon... hon kan snacka. Hon är och det. är bra. Mm. Uh, och då börjar de prata om sina, deras Afrika-resor och lite grann om deras missionärsarbete. Men framförallt pratar de om Hagström och Safari. Och då slänger jag bara ur med så här att. Ja, men ska du ta lite nya bil till hemsidan? Vill vill åka med, sa hon. Ja, så. <laughs> hon har varit det två gånger. Ah, så att. Ah. Um, nej, men det, det är ju. Det heter annan värde. Det går liksom inte att beskriva riktigt. Men, men det, det finns ju bilder överallt. Ja. Uh. Det, det är svårt att sortera. Liksom. Alltså vilken kolorit? Ja, det är nej. Uh. Uh. Men alltså. <svann> finns det en risk att man tar för mycket bilder då? Ja, alltid. Det är det. För det måste ju väl liksom. Det, det är att, att bara sitta och titta igenom materialet sen. Ja, jo, men det har jag utvecklat en ganska smidig metod i och för sig. Men, okay. men visst, är det. Eh, man missar nog kanske de här bästa bilderna på grund av att man tar för mycket bilder, tror jag. Ja, är det så? Ja, ja. tror det. Och sen, eh, ja. Jag, jag tog ju massor med bilder bara... Jag åkte och... Jag tror jag ska ha en utställning som heter F Från bilen, typ, eller, eller något sånt, va? För att jag tog bara... Okay. Jag bara viade ner utan, ja, ja, tryckte ja, och, upp i ja. ISO och sen körde rätt snabba tider och bara plåtade ja. folk och miljöer. Och ja. det är så häftigt, alltså. Ja, ja det är lite crowded också. Ja, ställen, ja, folk överallt. Ja, ja. Men sen hade jag ju någon utställning då på, uh, i samband med uh, den här fototävlingen som Svensk Handel och Trondags kommun har. Ja, just det. Ja. Och då sålde jag lite billigare så att uh, nu var det läge att lämna över de pengarna så jag lämnar över 16 300 någonting från Lassa mig på bildmakarna då. För att allt gick ju då att vara korta till en brunsinsamling ja, då. Ja, just det. Men du, det, det är ju respekt. Ja, fast det ja. fattas fortfarande lite. Jag måste upp till 60 för det ska bli en hel brun, tänkte jag. Ja, så jag ska fortsätta ja, och... Ja. Med de bilderna som finns kvar och även annat att samla in till där. Det, det, ja. det är lite viktigt att tänka på. så också. Du, man, det, det man tänker då, alltså när man reser då i. nu, nu jag kanske behöver hantera mina egna fördomar här eller, eller okunskap som alltid. Eh, när man reser då till Afrika och allt alltså, alltså håller utrustningen och batteritid. Alltså hur tänker man för alltså, förr var det ju liksom så att då drog man ju han fram för hand. Man var inte så beroende av teknik. Nej, ända batteriet som satt i då, det var ju oftast ett i i ja. kameran lite. Ja, ja, men men ja. nej, men man får vara lite sparsam samtidigt finns det ju man laddar ju mycket. Ja, har lite extra. Men sen var det ju bara kan säga komma hem från Afrika och varit ute i som vi var i Masuor med all, i, ja, allsann och så Det var ja. ju bara skicka utrustningen på, på rengöringsservice. Ah, alltså, ja, alltså det fick jag det ja. så ja. Ja, för det kryper in precis ja, överallt det. alltså. Så att det, det är bara att... ja alltså, så det finns, det finns de som, som inte gör annat än, än rengörd kameror alltså. Ja, elektron du... elektroniskt utrustning. Ja, men du tänker att så fort när du har en kamera med utbytbara ob objektiv och byter objektiv ja. så kommer in partiklar och sånt hela tiden och ja. det, det hamnar ju så småningom på sensorn. Och eh, sensorn ska man inte klabba på själv Utan får man skicka in den på, på ah, okay. Sensorrengöring och sånt Ja, ah, det ser man så ja, Jag har lärt mig något nytt. Och det kanske vi kan tänka på Vi som har lite finare digitalkameror hemma också att, Kanske någon gång När det bara blir för mycket prickar på, på, på, på sensorn på bilderna Så är det då är det läge att skicka det är in den. Så, ja, så får man vara lite noga när, när och var man byter objektiv också kanske, Ja, det är klart kan man tänka på. Ja så, men du har inte mer nåt tält som du kröp in i? Och nej, nej. nej. <laughs> men jag hade, det hade jag varit ju. rätt fränt. Jag så. hade grejerna i, i plastpåsar och sådär. Ja, ja. Framförallt när vi åkte då. Ja, ja vad kul. Men du, och Några av de här bilderna kanske dyker upp i ditt galleri också. Då. Ja, det sitter faktiskt några där borta redan. Ja, nu. Det gör det. Okay, mm. ja men då så ja, då kan man titta på det. Ja, jag gillar just de här. Alltså det blir en, blir en annan färgskala. Ja, på det något sätt, liksom va det, det, bara det är värt rätt mycket bara att titta på Men du Erik eh, vi ska prata mer med Erik Hellqvist för du har ju ganska nyligen hemkommen ifrån världens största fotomässa får man säga va Ja, den I, har varit annat år i i Köln. Köln, men först så tänkte jag att eh, kommer du ihåg eh, Olivia Newton-John Givet, Givet. Va? Eh, vad tror du Hur gammal tron är idag? Hon fyller råd idag nämligen. Okej. Okay. Ja, vad tror du? Ja, kan så hon vara 65 kanske? Ja, hon, är, hon fyller 66 idag faktiskt. Så jag tänkte vi grattar Olivia. Hon brukar ju lyssna på Fredagsfrallan. Så vi lirar den här bara för Olivia Newton-John. Ja, ja, vad heter det? Travolta kan lyssna också. Fan är med på ett hörn. Ja, oh, Olivia newton john Grattis. 66 bast idag. Eh, häftigt. En som inte är 66 bast men som är ändå här idag, det är Erik Hellqvist, Fotograf Erik Källqvist som... Jag är 29+. plus. Ja, du också. Ja. Ja. Som öppnar eh, sin, sin egna nya verksamhet mitt på Storgatan i, inom kort. Men du Erik, du har precis kommit tillbaka ifrån Köln. Mm. ifrån eh, Fotokina. ja. Yeah världens absolut i särklass största mässa fotomässa hur var det nördigt var det ja <laughs> nej men det blir ju så det jag gick på mässan i två dagar jag, jag kanske kan uppskatta att jag kanske eventuellt såg 30 35 procent av han av... inte ens var inne i alla hallarna det är Aj. för mycket grejer Aj. och det är ju allting från ja givetvis kameror och utrustning runt kameror, blixta, stativ Och sen är det ju liksom hela print Och man kan dra alla fotoböcker Och det är liksom massor med olika lösningar På allting och sen så drar det vidare hela vägen Så att ja, nej, det, det, det finns mycket att titta på Vad är det, vad är det nya nu då? Är det liksom, kan man säga att det finns? Alltså är det jättemycket som är nyhet? 3D-print? Ja, 3D-print fanns också sådär, Men jag kände bara liksom att Det är bara too much Ja, jag orkar inte ja, riktigt Nej så ja. jag, jag var inte riktigt kröjd i våra heller så jag gick på lite mycket piller och så ah, så var att, lite så jag var lite, lite trött så, där, så jag gick mycket då, man pratar mycket med sina leverantörer och, och, ja. och som man har i Sverige då, så man får en kontakt även från deras så att, ja mycket så men du, en värld som, som, har, som har blivit totalt digital och förändrats det är ju musikbranschen. Ja. Alltså, alltså, verkligen ifrån liksom, vi stod med våra borstar och lät våra lp liksom bli husat dammfria och ändå så knastar det rätt mycket och man antistatdukar och allt vad det var för Men någonting. Och sen in i den här digitala etterna och nollorna och en totalt knasterfri värld där man till och med liksom Lägger på knaster för att vi ska få någon form av liv i det. Och nu eh, hyper ju vinylmarknaden eh, igen. Eh, det säljs skivspelare som nästan aldrig förr och så här. Eh, det analoga är det helt borta i din, eh, i din bransch? Absolut alltså? inte. Det fanns en hel del analogt på mässan också. Eh. Finns det vissa som fortfarande håller på? Jag har kollegor som kör bara analogt på Bröllop exempelvis. Okej. Okay. De skickar dock sina grejer till något labb någonstans för framkallning och skanning så de får tillbaka en digital fil och negativen. Ja, okay. Men om de, de pratar om att det är någon annan känsla där jag vet inte. Jag lägger på istället lite filmfilter och, och lite brus och att ja. så man, alltså man, man, man, man skitar ner bilden lite. Man åstadkommer liksom. Man, man försöker nå samma resultat fast på lite olika sätt. Ja, kan man då säga. Ja. Men vissa är det du, du har ju en helt annan noggrannhet på något sätt när du när du fotograferar analogt ändå, för att det, du kan ju rädda så mycket då. Ja. Om man vet hur man gör. Ja. Men ett underexponerat negativ var ju svårt. Alltså. Det blev ju, det var tråkigt och, och likadant om det var överexponerat. Ja, det, det, nu är, finns det liksom en ocean av, av möjligheter. Man ja, man är ja. ju, alltså, man försöker ju hela tiden ligga som man mäter manuellt och, och ligger precis så att man, att man har så lite efterjobb, ja, ren okay. framkallning ja. som möjligt. Ja. Ja, och det är klart, det är ju en, det är en, det är en ren kostnadsfråga också, ja, ju eller hur? Ja, Att jag håller ner i den tiden. Som är Sen klart. är det när du pratar kostnader, det är rätt så intressant för att idag jagar ju folk kostnader, de, de ska framkalla bilder på nätet för 99 öre, 10 50 kopian. Ja. Och det är om man går tillbaka till ett antal år när du köpte en film för 55 spänn och framkallar den här 36an för 159, och så kanske du fick ut fem bilder du var nöjd med. Ja, Ja, då kan man väl betala 3, 4, 5 kronor för att få en bra print ja, istället, men kan tänk, jag tycka. Men vi tänker inte så, tror jag. ja äh, men det, äh, det är så äh, helt märkligt. Ja, ja. Men du, för många år sedan när vi tilläggsisolerade vinden i vårt hus så hittade vi lite lådor som låg där uppe. Eller papplådor. Och i de där så låg det glasnegativ, tror jag heter, mm. va? och Och man såg ju liksom ja, man såg ganska tydligt vad det var för någonting. Så, och några av de där så alltså, körde jag, jag, hade ett litet mörkrum då, jag får säga absolut, jag hade egentligen en rep kameran, men jag hade ett mörkrum eh, och, och, och då körde jag, körde jag fram där och då kommer jag ihåg bland annat att det var en, en kvinna som satt om mjölkan piga var det säkert, som satt om mjölkan ko i en i en, sådär, en, en hage och det, det som frapperade mig det var liksom det var skärpedjupet alltså, och, och så bara titta så tänkte jag, så här, men du du har ju inte hänt någonting, nu var det här va? Tidigt 90-tal då. Så kan man säga att det har inte hänt någonting på. Och säga att den där var tagen kanske tidigt ja, 1910-tal. -19 det har inte hänt någonting på 80 år. Det var ju fan bättre då? Ja, kvaliteten är nu. helt enorma, alltså på de här gamla glasplåtarna. Och då. Men då, då tänkte jag så här: Det var ju ändå liksom inte. Det var ju en levande ko liksom. Så det var ju inte sådär så att de sa: så att de sa ja, ja, Det kan ju vara så att konen var skjuten och uppställd liksom. <laughs> ja, så. oftast gjorde de så. <laughs> Men, men, men vad, vad, vad, vad, är, vad är skillnaden där? Varför? Eller man kanske kan komma det idag. Men, men, vad, vad var det som var så himla bra just med skärpdjupet? Har du något svar på det? Jag vet inte riktigt. Stora kameror, eh, långa tider och. Ja. Just. Men, men jag tittade på de här ä, gamla glasbrådsarna, som de säger, gamla bilder överhuvudtaget. så alltså det är sån utgivning Men det, det var ju det gjort på. På riktigt om man säger Aha. så med alla de här kemikalierna som fanns och, och, och... så skulle allt bli mindre. Man skulle få i det på negativ, bland annat jättesmåer. Jag menar. Det. Ja, det är. Det är det, det, det fascinerande. Det, det här uttrycket att en, en bild säger mer än tusen Aha. ord. Det, det ligger väldigt mycket i det. Det är just det är ju. Jag tror man tänk... alltså, idag tar du bilder på allt. Ja. man började göra det där liksom när det blev inte bara digitalt utan när man hade de här små negativkarna. Ja. Men då tog man ju verkligen då, då, då man ju verkligen mycket bryggsamhället och sådär. Ja. Och, då tog man ett knäpp liksom mm. på varje sak så när man tänkte igenom allting och sådär. ja precis. Oh, du, du, man kan ju mycket mer förarbeta. Ja, absolut. Men du kommer en hel bildskatt gå förlorad nu då? Alltså, jag, jag, jag kan bara gå till mig själv Man, man har med sig den här digitalkameran Och så släpper man runt den på semestern Och så tar man lite sådär ja, den där Och så lägger man in det på, oh, i datorn oh, oh. Och, och sen så, så, så har de, du speglad datorn Med en, en annan hårddisk Så du har det på två ställen oh. Och sen arbetar du alltid bara med kopiorna Och har alltid två stycken så att säga, Original, oavsett om du skjuter jpeg Eller råd vad du skjuter Så ska du aldrig spara om Originalfilen utan som en kopia Ja, ah, okej, okay. det är så jag ska tänka. Så man ska behandla sin digitala fil som ett negativ som ah. du arkiverar på minst två ställen. Ja. Och det ska ju jättebilligt. Gör vi det då? Nej, antagligen inte. För, det, för är den borta så är den borta så. Ja. Så jag menar. Ta... Och, för, och det, för, det traditionella, då fanns den ju på två ställen. Den fanns ju oftast på pappret. Jep. Och den fanns ju alltid på negativet. Mm. Men jag tänker så här ibland när man, när man fått ta bra löp för att. Och... Hade kanske 5 6 sju rullar på ett bröllop. Så la man dem i ett värderat kuvert. Och så skrev man nam labbets namn och så la man dem på brevlådan. Ah. Och sen framkallade de dem och måste dem tillbaka den samma ah, väg. Där kan du snacka om. Ja, ja. Det fanns inte så jättemycket. Men sen, det hände ja. väl kanske också. Att... Ja, det hänt någon gång. Ja. Uff, men det tog en månad så kom det. Ja, ja. Ja, men då så... Lite tråkigt, men det kommer ja. i alla fall. Men du, hur, om man, om man, en jättekorkad fråga, därför ställde jag den. Hur många, hur många bilder har du tagit? Vad kostar en soffa? <laughs> uh, jag vet inte. Många. Uh, lite för många tror jag. Men om man säger så här. En av mina digital som var inne på service som vi pratade om förut. Då kollar de även hur många expederingar den har gjort. Och Den har gjort 142 000. Ah, Okej, okay. bara en kamera. En kamera då, ah. Och den hade jag i några år bara. Så ah, att, uh, ah. Men det, alltså, det går inte att jämföra det ah, digitala heller. Men, ah. men det är miljoner? Ja, många var det fall. Ja. Men nu vilken, vilken är din absolut bästa bild? Har du en sån? Har du ditt, har, ditt absolut bästa fotografi som du har tagit? Har du en sån där som du liksom som du kommer tillbaka till? Ah, oh, just det. Eller ja, eller ja. Eller, eller hur funkar Eller förändras det med tiden där man tyckte jäklar var bra för fem år sedan och tänkte man, herregud, hur tänkte jag där? Ja, men jag, jag är ju uppvuxen utprä, eller uppvuxen, och utpräglad pressdokumentärfotograf, ja. så jag, jag gillar liksom så här liksom att... Och... Ögonblicket? Ja, men precis. Sen när man håller på och mycket av det jag gör nu är att man håller på och förbereder och ställer upp och fixar och trixar till slut så blir det en färdig bild som ska sälja någonting oftast, va? Ja. Men jag menar sån här ögonblick, jag har ett ögonblick från Hultsred faktiskt 1991 tror jag det var, det var Man och Negra som spelade i Sahara-tältet okay. Det var den konserten när, när aggregater brand, eller hur det var, så att ja. strömmen försvann då. Ja. Jag fick en sån här bara skitläcker siluett bara som bara blixtrade till så som jag gillar jättemycket. Uh, ja. sen ja, jag vet inte, det är jättesvårt. Ja, men men du, jag har du några hade ändå några sådär. Du har några så ja, jag, jag har några stycken så som jag tycker är lite. Är lite moments. stolt över faktiskt. Ja. Men du, om vi vänder på kottingen då. Är det någon bild sådär, det är klart att du inte säger. Men är det någon bild som du som du ser kanske då och då som du tänker men herregud. Vi kan tur att, att det inte står Fotograf Erik Hellqvist Ja, ibland det. gör du de det också <skratt> eh, Nej men jag vet inte Det Det är väl klart att man eh, När du fotograferar Av privatpersoner ja. Om man tänker så här att du fotograferar åt, åt familjen eh, X mm. Och deras barn exempelvis ja. Så är ju deras barn fantastiska Oavsett nästan hur bilden ser ut ja. Men jag vill ju få fram det där ännu mer Det är inte alltid man lyckas med det Ja just det och då känner man kanske att man kunde ha gjort det bättre. Men, ja. äm... men det är lite konstnärer ni är mm. som... Jag då. De brukar fråga mig så här: Är du nöjd? Nej, men jag får vara färdig nu, säger jag. För ja. nöjd blir man ju sällan. Nej. Man vill ju hela tiden bli bättre. Men det är väl en del av yrkesskickligheten också att bestämma sig för att säga: att, Nu kommer jag inte längre. Ja, men nu, nu räcker det här liksom. Nu repeterar jag mig, eller nu upprepar ja. jag mig. Ja. Så att, äh... ha, ni lyssnar på fredagsfrälan. Eh, Varför för du på det Erik? Jeans, okej. Okay. Finns den annat? Of the end of a plastic cup Oh, but we had on Fredagsfrallan Åh, <skratt> oh, madness Berger Trousers kanonlåt Kanonband Du, eh, ni lyssnar på Fredagsfrallan morgontid i Radio Talkshow här på Hits FM 97,8, Zoomenbygd och gäst idag är Erik Elkvist. Fotograf Erik Elkvist. Det låter det, det låter höra sig Du, alltså vi måste ju ta reda på en sak Jag tänkte på så här. Varför, varför, varför ska vi säga omelett? <går> Jag vet inte men man ska vara extra glad, kanske. Jag vet inte. Nej. Eh. Men ser du det. Säger du det så? Nej, säg om det. Är lätt. Eller det är Jag liksom säger man... andra saker. Som till exempel. Eh. Ja, ibland så säger man att gris funkar ju. Gris. Ja. Fast dagisbarnen tycker det är ännu roligare att kamelfis. För då skrattar de massa. Här, och så blir de så sådär. Förlåt, och... kam kamelfis. Fis. Ja. Hör du Malan, Melfis? <hör> Whisky går bra också <hör> Whisky går bra, Åh, ja, Räskat funkar också Ja, ibland Ja, Surkål, ja. inte. Ja, det beror på vad man, vill ha för, för ja. vad man vill ha för Vad man vill ha för uh, Profil på det Ja, för uttryck Ja, ja precis <hör> Nej, men uh... I England säger man cheese Vad ja. säger man i Tyskland vet du det? Du, borde mm. kunna. du får ta reda på... Du, du vill, nästa gång vill jag att du redovisar vad man säger i alla länder. Ja, just det. Det flög upp lite tankar här på tyska, men jag tror att jag håller dem för mig själv. Ja, ja. Ja, ja. ja kanske. Ja, just... ja, jag vet inte. Ja. Men hör du, eh, Erik Hellqvist, vad kul att du, att du eh, ville gästa oss i fredags fredagsförallan. Ja, det kommer lite hastigt, men det var roligt. Ja, det var uh, jättebra. Jag gillar att prata, tror jag. Ja. Jag, jag stammade så mycket när jag var liten, så att jag pratar i fatt nu, tror jag. ja. Jag hade jätteproblem att prata. Så att, eh. Och du är ju sedan många år en välkänd stämma här. Du körde ju förut aluminium här på Hits -FL. Ja, just det också så det var det mycket hårdrock vet du? Ja, det var det. Ja, men det har inte nej. varit så mycket hårdrock idag. Jag, jag Nej, jag väntar nästan. fortfarande. Ja, jag förstår det. Men den som väntar på den som har gått, han har väntat för länge som de brukar ja, säga. Ja, just det. Men du är Storgatan 40 i hörnet Falkgatan Storgatan, oh. där ska man nog passa på när man och nu imorgon eh, ska det bli fint väder. Så när ni går på Storgatan så titta i det vackra skyltfönstret. Ja, men du måste ju skylta eh, förrättare, ja, har du ja. rätt ej. Ja, det var bra tack. Men hur Ja, tack. ja, ja. Men det måste ja. du göra. Men du Erik, du, du ska inte tro att du kommer undan här. Vi måste tävla. Lite. Också. Okay. Men vi måste också säga grattis till... Eh, har du fotat några kungar förresten? Vad fotar, fotar, fotar, fotar du när kungen var här? Han var här 19 ja, år. Jo, det gjorde fotat. jag Men då hade jag min lilla... Min lilla son eller dotter med mig så så att jag var pappa leder då ah, okay. eller fader som de säger så ja. i tyskland. Ja, det tyskland det kanske det man säger fader ja, Vater Vater frei. ja. Och sen, och så, så, så så så ja Sorry, det, det. Frei. ja då har vi löst det ja. eh, näs jag tog lite bara som, som hastigt men så att eh, ja, så är det det är för nämligen så idag eh, 1748 alltså några, ja, några, då föddes Karl den trettonde ni, och det var ju en Karl den han var ju eh, den där sista knuten så efter honom så, så kommer ju Bernadottarna. Så han han, han står ju staty faktiskt i... Han var den sista svenska kungen alltså. Ja, precis. Ja. Han, han, han, sen är det ju invandrare. Ja. ja. Och, och det är ju bättre att vi skickar ner kungen så hjälper vi kungen på plats där nere. I, i, ja, hur det nu blir. Ja, ja, men, ja. Men, men, men Karl XIII, han var en svag kung nämligen. Eh, och, och barnlös tror jag också han blev... Eh, och han står staty tillsammans med vår hjältekonung. Nu kan ni lyssna igen, ni som vill. Ja. Karl XII. Eh, bägge de där står staty i eh, Kungstyrgården. Att Karl 12, står staty i Kungstyrgården, det vet ju nästan alla eftersom den här 13 november han stöts. och ja, mm. allt det här va? Så, men... Eh, och han står, Karl 12, den här hjältekungen. Han står eh, staty. Och runt honom så är det fyra stycken kanoner som ser ut som små krukor. Jag, jag vet inte, kanasjer eller något sånt där heter det. Ja, nu får jag rätta om jag har fel. Eh, och då brukar man säga det är lejonet mellan fyra krukor. Men den här stackars Karl kallar den trettonde, han som, han som har födelsedag idag. Nej, han bryr sig inte, han är död. Sen många, det ja. förstår jag. Ja, han, han föddes ju 1748. Så, så, men men han, han står staty och har fyra lejon runt sig så han brukar kallas för krukan runt de fyra lejonen. Aha. Så så skil olika kan ödet för. Även, även bland de kungliga. Ja. Då, då har vi haft vår lilla ribbingstund och vi har pratat adel och, och, och, och kungar och så. Och nu är det dags. Nu, nu Erik, nu ska vi tävla. Pest okay. eller kolera? Ja, du vet hur det funkar. Du får två saker att välja mellan. Du måste välja någonting. Och så kan du vinna en hel kasse fylld med framkallningsvätska. Ja, en kasse <laughs> det är just känns bra. <laughs> ja, precis, ja. ja. ja. Eh, Morgon eller kväll? Kväll. Ja, och då får du ju ingen poäng. Det här är ju morgontid. Men du är kvälls Ja, jag är ja, Så det är du, ja. Jag är kvällstrött också. Men jag ja. säger kvällen. Då. Ja, okay, ja. Ja. Ja. För att träffa träffar familjen. Men, eh, ja, fast du brukar sitta rätt länge och jobba också på kvällen. Ja. Vet vi. ja. Makro eller tele? Tele. jag har berätta varför? Jag vet inte, jag gillar uttryck. Ja, men det, är så, det är så när man tar mycket dokumentärt och sådär så tar man mycket på... Men makro är så du vet, så här blommor är... Nej, ja, men tele tar jag. Jag ja. gillar det. Ja. Jag, jag försöker med makro också det tycker jag är kul, men, men tele... Eh... Ja. ja. Men är det lite sådär att du vill i liksom ta lite på avstånd? Så där? Nej, men alltså, när man tar mycket porträtt och sådär så kör man ju tele också. Ja. Och man trycker ihop det lite och ligger med karta skärpjup och, och sånt där så mm. du, Fotokina var ju i Köln. Ja. Var du och såg, titta på domen också? Ja, vi var, upp, vi var uppe i domen. Ja, okay. Sjukt där, många trappor. var det. Och där, där, där det är det en enormt stor torg framför kyrkan. Mm. Där satt jag faktiskt med ett, ett teleobjektiv en sommar och bara inte en, en dag en sommar mm. ja, och, och, och, och fotade människor. Liksom sådär. Och det var liksom lite häftigt just med tele då. Ja. För man kommer ju väldigt nära utan att man, man ger sig på deras integritet. Va? Ett makro där hade ju varit väldigt. I varje fall som porträtt. Känts... Jag tror inte du har fått hålla på så länge då, om du ska okay, ja, men ja det här. det får du faktiskt rätt för. För jag, för jag tycker det är mycket svårare med makro. Jo. Och sen kanske om man är ärlig ändå så blommar. Och, ja, och visst, alla bönörer. Analogt eller digitalt ja Jag får säga digitalt Aha, alltså, ja, du, du är konverterad nu så att säga ja. Nej men, eh, ja, men jag jobbar ah. ju ja, Jo men jag säger digitalt ah, mm. Ja men det får du rätt för också ah. du, du, du hade fått rätt för analogt också tror jag ah. Har ni tänkt på att klocka heter inte längre Klocka heter digital ur Och trots att det visar samma tid så verkar allting gå fortare ja, ah. men, eh, Sommar eller vinter då? Sommar ah. Tänk att det finns någon som tycker om vinter kan Men du, du vet du vad, jag har inte barat en enda gång på hela sommaren Har du inte? Nej Vadå då? då? Nej, jag vet inte. Jag har spelat golf och jobbat. Ja ja, ja, ja. Fast när du spelar golf då badar bollen rätt mycket. Nej, ja, inte min. Det den så? ligger oftast på fängklipp. Du, du har haft en väldigt bra golfsäsong jag förstått. Ja, åtminstone så länge jag höll på. Ja, jag spelade golf idag med. Får se du. Ja. Ja. Okej, ja. du är jättenära att vinna den här kassen nu. Ja. Det är så nära. Det är, det är, det är helt avgörande på sista nu av. alltså. faktiskt. Nu ja. ja. kommer ne Negativ eller positiv? Nej, men jag är positiv. Ja. Det var ju en lite sådär lite klurig fråga där. Egentligen. Men sen är det ju så här också att när man fotograferar digitalt så blir det positivt. Ja. Det negativ, hade det varit negativt var det rätt konstigt. Eller ja, eller hur? Ja, ja så, så är det ju va. Fast för förr kunde man fotta Positivt också, kunde man inte det? Ja. Dia, man, dia, dia. Det dia. Dia, var ju dia. var mycket svårare än negativ. Ja, för då var ännu viktigare med exponeringen. Ja. Ja, för då kunde du egentligen inte göra så jättemycket. Nej. Efterna. Och sen ja, tänker det. du, jag menar nu, du har ju massor med olika färgtemperaturer, jag menar ute och in, kallt och varmt och hyllar kelvinskalan, så att upp, ja, ja, vi du... nördar inte ner oss nu. Ja, men du, behöver... du har vunnit kassen. Är det D76 eller High Sensitive? Ja, det är det High Sensitive. Det. Kanon, det kan jag pressa lite. Ja, du ser. Du, eh, Erik, stort tack för att du tog av din tid och var med på fredagsförallan. Eh, ha en riktigt skön dag och en skön helg. Ja. Och toj, toj, toj, hoppas att många upptäcker dig nu. nu är det en massa nya upptäcker dig nu. nu det ja, jag hoppas jag verkligen. Ja. Och kom ihåg det där med körkort också Robert Kappa Där kan vi snacka om en skicklig fotograf En krigsfotograf, en ungrare Som dessutom var med och startade någon av de här stora bildbyråerna Magnum ja. Han har sagt så här Är inte bilderna tillräckligt bra Är du inte tillräckligt nära Hör ni sköt om er Så ses vi igen Ha en bra helg, hej